Рівний профіль носа, що переважає скрізь за винятком Курщини, треба зачислити до характеристичних ознак чисто українського типу. Нарешті, вигнутий орлиний ніс, найбільш рідкий, найчастіше зустрічається на Воронщині 18,7%. На Кубані 32,5%. У Галичан 20% 25 – 25,1% та у галицьких гуцулів. Причому у перших двох місцевостях можливий вплив іранських племен, а в гуцулів найбільше правдоподібний вплив румунський та циганський. Розділ 8. Довжина верхньої кінцевости – руки. Щодо довжини верхньої кінцевості, то нам, на жаль, бракує цифр для певних місцевостей, де височину, ну, акроміона, не можна було дістати з причини чисто випадкових умов. У північній смузі України, для якої маємо найбільше цифр, ця довжина хитається між 43 цілими, та 45,3. У середній смузі 43 – 43,4 та 44,7. А в південній – 44,2 та 44,4. Цебто, взагалі середню довжину руки українців можна вважати за середню, що наближається до малої, при цьому рука українців коротша за руку великоросів – 46,02 та білорусів – 45,06. Але трохи більша за руку югослав'ян. У герцеговинців – 44,1. Найбільша довжина руки українців на Курщині – 44,9. Та на Воронщині 44,7, що наявно вказує на вплив великоросів. А більша довжина руки у Волинян 44,8-44,9 мабуть пояснюється впливами білорусів чи поляків. Розділ 9. Довжина нижньої кінцевости. Ноги. Довжину нижньої кінцевости ми обчислювали, зменшуючи зріст людини, коли вона стоїть, на її зріст, коли вона сидить. Довжина, що її одержуємо таким способом, що до точності мало в чому уступає довжині від проміру великого трохантера, але дає змогу обходитись без проміру голої людини бо це на практиці викликає великі труднощі, та ще більше зменшення кількості людей, що годяться бути проміреними. Ця остання обставина примусила нас замиритися із тим, що наші цифри – не можуть бути порівняні з цифрами, що їх дістають проміром височини Великого Трохантера, які заведені до зводок антропометричних даних Івановського. Цифри, які ми одержали, показують, що довжина нижньої кінцевості щодо зросту майже в усіх українців однакова. Середня довжина – 47,5. 55. Сотих. З дуже невеликими хитаннями від 46, цілих до 47,9. Притому ці хитання, коли взяти їх географічний розполог, очевидячки аналогічні з хитаннями інших антропологічних ознак у північній смузі України найменшою довжиною нижніх кінцевостей означається населення північної Волині 47,3 та Радомиського повіту на Київщині 47,4 а найбільшою довжиною українці Холмщини 48,8 північних повітів Курщини